Iqraran bihi wa tawhida Wa ashiru anna muhammadan abaduhum Wa rasuluhum sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama taslima kathira Amma ba'd Falshimudillahu kuji dan syukur Selanjutnya saya kitab anjirin Alhamdulillah Yang berkan ni'mat kesihatan Dan kesempatan darinya Sama-sama kita telah melaksanakan Subuh ibadah yang mulia yaitu salat subuh berjamaah. Iman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali Hurairah radhiyallahu anhu inna azqal as-salati 'ala al-munafiqin salat al-isya' wa salat al-fajr law la ya'lamuna ma fiihima la atrukuma walau haba fismunnya salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafiq adalah salat isya' dan salat subuh Padahal kalau mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya la ta'u huma wa la niscaya mereka akan pergi walaupun harus mereka. Shallallahu salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang telah bersabda kull ummati dakhala jannah illa man aba. Qal man yabaa ya Rasulullah kalau menatagani dalam al-jannah, dan asani, fakad abah, setiap umatku pasti masuk surga. Kecuali hanya satu golongan, yaitu mereka orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wa man yadaya Rasulullah? Oh Rasulullah, siapakah mereka dari umatmu yang enggan masuk surga? Maka Nabi pun menjawab, menatagani dalam al-jannah. Barangsiapa yang taat kepadaku, maka pasti dia masuk surga siapapun dia dan apapun yang dia miliki. Wa man asana faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada maka sungguh dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Siapa kunia dari keturunan apapun dan apapun yang dia miliki. Kalau dia bermaksiat kepada Nabi SAW alaihi wasallam maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga yang Allah dia tahu Allah. Hadirin yang saya cintai dan hormati rahiman wa rahimakumullah. Kita masih di dalam atau kita masih dalam kajian sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum kita selesaikan penjelasan dan catatan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung tersebut. Namun tau kita syarat, sebagian dari hadis tersebut insyaallah taala pada subuh yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan pelajaran kita atau kajian kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu لمن النبي صلى الله عليه وسلم رسبنا ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشوح مطاع وهو المتبع وإحجاب المرء بنفسه وأما المنجيات العدل في الغضب والرضا. والقص في الفقر والغنى وخشة الله في السر والعلانية وأما الكفارات فإسباب في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وخشة الله في السر والعلانية نعم وكثرة الخطأ إلى المساجد وأما الكفارات فإشاء السلام وإطعم طعام والصلاة بالليل والنافنية Tiga perkara yang dapat membinasakan, tiga perkara yang dapat membahagiakan seorang hamba di dunia dan akhiratnya, tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa dan tiga perkara yang dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah subhanahuwataala. Adapun tiga perkara yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat seorang hamba dan tiga perkara yang dapat membahagiakan dunia dan akhirat seorang hamba maka alhamdulillah telah kita kaji dan telah kita berikan catatan terhadap sabda Nabi SAW yang mulia tersebut pada beberapa pertemuan yang sebelumnya maka insyaallah taala berikut ini pertengahan terakhir dari hadis Nabi yang belum kita kaji yaitu sabda Nabi SAW alaihi wasallam wa ammal kaffarat fa asyhu wa ammal kaffarat fa isbabun fi sabar Wanabul Akudami ilah Jamaat, wakatratun Khutat ilah Masjid. Adapun tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa, maka Nabi saw menyebutkan yang pertama adalah isbaqul wudu fissaqat. Apa artinya? InsyaAllah ta'ala pada ini akan kita terangkan. Yang kedua adalah wanabul Akudami ilah Jamaat, mengangkat langkah-langkah untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga intizarus salat ba'da salat menunggu masuk waktu sebuah salat setelah melaksanakan menunaikan semua salat ini tiga amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa hamba tentunya ketika kita mendengar keutamaan yang begitu besar dan mulia maka sungguh tidak ada satupun pun di antara kita yang merasa ya, merasa tidak butuh kepada keutamaan tersebut karena tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari yang namanya dosa siapapun dia anak siapapun dari keturunan siapapun tidak ada satupun di antara kita yang bersih dan suci dari yang namanya dosa siang dan malam kita penuh bermaksiat kepada Allah jadwa' hari-hari kita waktu-waktu kita selalu kita penuhi dengan bermaksiat kepada Allah jadwa' Maka pun merupakan bentuk syikmah dan kasih sayang Allah Jalal alaik kepada hamba-hambaNya, di mana Allah membuat di sana beberapa amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka, di antaranya yang telah kita dengar. Yang pertama Nabi menyebutkan isbahul wudu isbal. Ada isbal wudu walaupun udara dingin. isbahul wudu para ulama menerangkan bahkan artian ad adalah menyempurnakan wudu. Bagaimana wuduk yang sempurna? Wuduk yang sempurna adalah wuduk yang sesuai dengan wuduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu seorang Muslim dan Muslimah dituntut untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan sifat wuduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai umurnya yang sudah sekian puluh tahun, rupa yang wuduk yang dia gunakan, yang dia pakai selama ini hanyalah wuduk warisan dari nenek moyang hanyalah huruf warisan dari keluarganya bukan warisan dari nabi sallallahu alaihi wasallam wudu yang kita lakukan di dalam setiap waktu menjelang salat hendaknya harus sesuai dengan tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam allah telah berfirman di dalam surat al-ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yaqullahu wal yawmal akhir wa dzakrallaha katiran Sungguh telah ada sulitoladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW bagi mereka orang-orang yang mengingat Alunharah Allah dan hari Akhir serta mengingat Allah Jalawala dengan pengingatan yang banyak di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Muslim dari Ansharati Allahumma Aku Muhibbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Amal Amal yang tidak pernah dia amukan, radd. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, sabda Nabi. Maka amalan tersebut tertolak. Maka jangan sampai wudhu yang sudah puluhan tahun kita lakukan. Siang, di siang hari dan di malam hari yang kita lakukan rupanya belum sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena wudhu yang telah kita lakukan tersebut hanyalah wudhu warisan dari nenek moyang. Maka kita seorang Muslim dan Muslimah dituntut untuk mempelajari ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Dikarenakan hukum asal dalam perkara ibadah adalah ketidakbolehan. Boleh kita lakukan hanya ketika kita mengetahui ada contoh dan ada dalil dari Al-Quran atau Hadis Nabi saw. Allah berfirman di dalam surah Surah Al-Humsharaka: Shara'umulahum min ad-dinimaa lam yazam bihi la Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat buat mereka dari agama Allah ini tanpa izin dari Allah? Maka dari ayat ini para ulama menerangkan bahawa hukum asal di dalam melakukan ibadah adalah ketidakbolehan. Tidak boleh seorang melakukan sebuah ibadah walaupun tujuannya baik, niatnya bagus kalau tidak ada dalil. Boleh dia melakukan ketak kalah sudah mendapatkan dalil dari Al Quran dan hadith hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda hanya dengan perkara selain ibadah. Hukum asalnya adalah kebolehan ha? tidak boleh kita menyatakan haram dan tidak boleh kecuali ada dalil dari Al Quran dan As-Sunnah yang menyatakan bahawa perkara tersebut haram dan tidak boleh karena Allah berfirman di dalam Al Quran dikarim pada surat Al Baqarah. Who khalaqalakum khalqalakum ma fil arzijamina. Dia Allah yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kalian apa yang ada di permukaan bumi ini secara keseluruhan Maka tidak ada yang kecuali dari perkara yang ada di muka bumi ini dari kehalalannya Kepada keharamannya kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah Ini dua kaidah yang hendaknya dipahami seorang muslim dan muslimah Dan utamanya yang sangat besar Bila seorang muslim Mengetahui dan berwuduk sesuai dengan wuduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diiringi dengan solat wawakat setelah wuduknya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diruakkan oleh ulama Bukhari dan ulama Muslim dari sahabat yang mulia Azman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda man tawaffa wa nahwa wuduhi hadha tsumma tsumma shalla ra'ataini la yuhdith la yuhaddith fihi ma nafsuh ghafir lahum ma, ma yang wuduhnya dia seperti wuduhnya kemudian dia salat dua rakaat setelah itu maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah dia yang dosa-dosa dia yang telah berlaku kalau wudu yang kita lakukan seperti wudhu nenek moyang Atau seperti wudhu kebanyakan manusia Maka tentunya kita tidak akan memperoleh utama tersebut Karena Nabi mengisyarankan harus sesuai dengan wudhu Dan Alhamdulillah hadith-hadith yang menceritakan sifat wudhu Nabi Tertulis dan terbukukan Baik di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim Kitab Al-Kum Yang merupakan karya Al-Imam Mushafi'in Musnad Imam Ahmad atau muat tak Imam Hadis semuanya telah menyimpan dan membukukan Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menceritakan kepada kisah bagaimana sifat ulungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sifat ulung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang paling sempurna adalah yang berjumlah tiga tiga kecuali hanya kepala maka hanya dibasuh. Sekali Karena dalam sebuah hadis yang diratkan oleh al imam al-Bukhari dan al imam muslim Dari Abdullah ibn Zaid al-Mazini Beliau meyatakan Fa'akbala bihima wa'adilara bihima Marhatan wahidah Beliau membasuh kepalanya dari depan hingga ke belakang Kemudian beliau kembalikan lagi ke depan Marhatan wahidah hanya sekali Tidak lebih dari itu Seperti itulah sifat huruf Nabi SAW ketika membasuh kepala dan boleh sekali, sekali atau dua kali dan sekali dari anggota wuk tersebut. Namun yang paling utama adalah tiga kali ya. dari setiap anggota wuk kecuali hanya kepak, kepala. Adapun kata Nabi saw orang yang melakukan lebih dari tiga kali, Nabi menyatakan waman zada fakar alwalam fakat ta'anda walalana barangsiapa yang berwuk lebih dari tiga kali, mungkin dia beranggapan tiga kali aja banyak pahalanya kalau empat kali tentunya lebih banyak lagi maka kata Nabi barang siapa yang merudut lebih dari tiga sungguh dia pelaku ke dan telah melampaui batas dan harap Allah sabdana Nabi SAW menunjukkan agama ini tidak memakai logika agama ini bukan akal-akalan kalau kita mau akal-akalan tiga kali jumlah berudut setiap anggota wudut yang kita cuci pahalanya begitu besar Berarti kalau sepuluh kali lebih banyak lagi pahalanya. Agama Allah tidak dimikir. Oleh karena itu kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu tentang akal akal-akalan dalam beragama, beliau menyatakan laukana ad-din bil aql lakana ma asfala minal khufaini awla bil masah. Kalaulah agama ini menggunakan akal-akal, akal-akalan, akal Maka niscaya yang paling patut dibasuh dari sepatu itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tetapi syariat kita menganjurkan ketika membasuh sepatu adalah bagian atas yang bukan bagian yang kena kotoran. Ya. Kalau menggunakan akal, tentunya yang dibasuh adalah bagian bawah karena bagian bawalah yang mengenai bumi. Dan contoh yang paling dekat ketika seorang berwudu, kemudian mohon maaf mengeluarkan angin, kemudian dia diperintahkan untuk mengulang wudhu kalau menggunakan akal kenapa enggak tempat yang keluar angin saja yang dibasuh yang dicuci kenapa harus mencuci anggota wudhu yang lainnya ini menunjukkan agama ini bukan dengan akal bukan dengan rasio dan logika manusia dikatakan oleh guru besarnya Imam Malik yang bernama Muhammad ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah Abu Bakar beliau Ibnu Muslim Abu Bakar beliau menyatakan minallahi rrisalah wa'alarrasulil balagh wa'alaina at taslim agama ini datang dari Allah telah disampaikan seluruhnya oleh Nabi Muhammad SAW adapun kita hanya menerima dan berserah diri tidak boleh mengupdate-nya dengan memberi tambahan atau pengurangan tidak ada update di dalam agama Islam ya. sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi demikianlah agama Islam hingga tegaknya hari kiamat tidak dikenal yang namanya upgrade di dalam agama Islam ya. Maka Nabi SAW menyebutkan Bahawa diantara amalan yang dapat Menghapuskan dosa adalah Isbahul wudhu adalah menyempurnakan wudhu Di waktu dingin Karena biasanya kalau udara dingin Orang waktu malas-malasan Sehingga dia tidak peduli Apakah semua anggota wudhu telah sempurna Telah dibasahi oleh air wudhu Atau tidak Ini khususnya di waktu dingin Maka orang yang menyempurnakan wudhu Walaupun di udara dingin menunjukkan ada Semangat dan usaha maka karena usaha dia tersebut mendapatkan keutamaan yang begitu besar dapat menghapuskan dosa-dosa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dari Aisyah, Abi Hurairah dan dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhum, Nabi SAW alaihi suatu hari dari jauh berteriak dengan suara yang cukup keras Nabi berteriak, "Wailulilaghabi min al-nar, wailulilaghabi min al-nar, wailulilaghabi min al-nar. Celaka kedua mata kaki tersebut di api neraka. Dua mata kaki tersebut di di dalam api neraka dan celaka mata kaki tersebut di dalam api neraka. Dari jauh Nabi berteriak dengan suara yang keras. Kapan itu? Tatkala melihat ada di antara sahabatnya yang belum mencuci hanya sebesar biji gandum dari mata kakinya. Masya Allah." sebesar biji gandum tidak kena air wudu. Nabi katakan celaka, api neraka kaki itu, api neraka kaki itu, api neraka kaki itu. Sabdana Nabi SAW menunjukkan wasallam. perkara wudu perkara dusta. Jangan seorang sambil bercanda berwudu, sambil bermain ya dan seterusnya. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriadkan oleh Al Imam Abu Dawud yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni pernah melihat seorang sahabat Nabi setelah salatnya, ada bagian dari anggota wudhu yang belum tercuci maka Nabi menyatakan irji' fatawak wa'id salata ulangi wudhu kamu dan ulangi salat kamu, perintahan Nabi SAW maka isbab wudhu, menyempurnakan wudhu adalah perkara besar yang hendaknya diberikan perhatian dan lebih dari itu seorang harus mempelajari bagaimana wudhu Nabi SAW Kemudian yang kedua Nabi menyebutkan eh naqlul aqdam ila al mengangkat langkah untuk melaksanakan salat berjamaah. Kita kaum muslimin semua meyakini bahawa salat berjamaah itulah salat yang paling mulia dan yang paling utama bagi kaum Lelah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Al Bukhari dan Al Muslim dari Al Hurairah radhiyallahu an Nabi bersabda salatu ar-rajuli fil jama'ati afdhal min salatihi fir suqihi wa fi baytihi 25 darajah wa fi riwayat bisab'in wa 20 darajah sesungguhnya salat seorang muslim bersama jamaah itu lebih tinggi derajatnya sebanyak 25 dalam wajah yang lain sebanyak 27 derajat daripada salatnya dia sendirian di dalam rumahnya walaupun dia bacanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Luarakan kalau sendu dia baca Al-Baqarah dan Ali Imran tetap salat dia sendirian tidak bisa mengalahkan salat dia bersama jemaah. Wa fi suqiy adab salat. Dan para ulama bersilang pendapat tentang hukum salat berjamaah. Ini, ada tiga pendapat di antara dari pendapat para ulama Pendapat yang pertama adalah pendapat Ibnu Hazam Dan Daud Az-Zahiri Menyatakan bahawa salat berjamaah adalah syarat sahnya salat Barang siapa yang dia salat sendirian Tidak bersama jamaah, Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, Salatnya tidak sah Dan dia harus mengulanginya. Ini pendapat Ibnu, ha, Ibnu Hazam Dalam kitabnya Al-Muhalla Bidil Al Athar 25 jilid kurang lebih Beliau berdalil dengan sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza man sami'a an-nida' fala salata illa al Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, maka tidak ada salat untuknya kecuali salat berjamaah. Ini dalil beliau. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, mereka menyatakan bahawa salat berjamaah adalah fardhu kifayah atau sunnah muakkadah. Ya, dia yang paling utama dan sangat ditekankan. Sunah muakada itu perintah yang sudah hampir bermakna wajib. Itu sunah muakada. Kalau dia melakukan yerumah, dia Salatnya dia sah dan dapat pahala serta tidak berdosa. Ini pendapat Imam Syaikh. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Hambad Ahmad dan para ulama yang lainnya Imam Malik menyatakan bahawa salat berjamaah bagi kaum lelaki hukumnya wajib kalau dia meninggalkannya tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka dia berdosa walaupun salatnya dia yang sendirian tersebut tetap sah. Kenapa? Karena Nabi bersabda tadi dengan hadis yang telah kita sebutkan di atas bahawa salat yang seorang bersama jemaah itu lebih aful lebih utama 25 atau 27 derajat daripada sholat dia bersendirian menunjukkan sholat bersendirian masih ada keutamaannya namun kalah dengan keutamaan sholat berjamaah jamaah menunjukkan sah sholat bersendirian bersendirian namun dia berdosa kala telah meninggalkan perintah Allah. Berikut ini beberapa dalil yang menarangkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum lelaki yang pertama adalah firman Allah Jalla di dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman wa raka'un dan rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Ini perintah kita rukuk bersama orang-orang rukuk. Telah datang dalam sekian tafsir para sahabat Nabi maksudnya adalah salatlah kalian bersama jamaah. kadang tidak mungkin kita rukuk bersama orang-orang rukuk kecuali hanya pada jamaah. Dalil yang kedua Adalah hadis yang diratkan oleh alimah muslim Dari Ibnu Umi Maktum Seorang kakek, orang yang sudah Lagi usianya, sahabat Nabi Yang bernama Ibnu Umi Maktum dan buta Beliau mendatangi Rasulullah SAW menyatakan Ya Rasulullah Inya rajulun a'ma walaysa li man yakuduni ilal masjid Wahai Rasulullah Aku orang yang tua dan buta Serta tidak ada orang Yang bisa mengantarku ke masjid Setiap kali salat Maka apakah ada keringanan bagiku untuk salat di rumah? Orang sudah tua, buta, enggak ada yang mengantarnya ke masjid. Maka Nabi di awal pertanyaannya menyatakan, tidak mengapa kamu salat di rumah. Setelah dia keluar, beranjak pergi, sebelum jauh Rasulullah kembali memanggilnya, kemudian menyatakan asami'atan nida' apakah kamu mendengar azan yang dikumandangkan dengan suara yang keras dengan yang di waktu yang sunyi dan tidak menggunakan mikrofon kemudian orang ini menjawab na'am iya wahai rasulullah maka nabi menyatakan fa fa inni la ajidula karuksah. Kalau demikian jawab penuhi panggilan aziz. Aku tidak melihat ada keringanan bagi kamu solat di rumah. Ini buta tua, enggak ada yang antaranya ke masjid. Rasulullah enggak membenarkan dia solat di dalam rumah rumahnya tanpa bergamal. Sangat jelas dalilnya ya. Dalilnya yang ketiga. Adalah hadis yang diriatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda inna aqsala salati 'ala al munafiqin Salatul al 'isha'i wa salat al fajr wa law ya'lamuna ma fi hima walau habu wa hamamtu an amura bis salati wa thumma amuru rajulan fa yusalli bin nas thumma anquli ila rijalin ma'un huzamun min hatam fa uharritu 'alayhim wayutahum bin na'am sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka kaum munafik fonis dari nabi ini tegas keras fonis dari nabi bukan dari saya nabi menyatakan salat yang paling berat terhadap mereka orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan melakukan salat isya dan subuh niscaya mereka akan pergi melakukannya walaupun harus merangka aku telah bercita-cita berkeinginan untuk memberitakan salat ini ditegakkan Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi membawa beberapa algojo bersama mereka kayu-kayu bakar mencari kaum lelak yang tidak menghadiri salat berjamaah tersebut. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Sisi pendalilannya, Rasulullah SAW berencana untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada lelaki-lelaki yang tidak mau salat berjamaah. Namun hal itu Rasulullah kurungkan tidak jadi beliau lakukan kerana dia melihat di sana ada wanita anak-anak yang tidak berkewajiban untuk salat berjamaah. Inilah pendapat yang sahih. Adapun hadis yang digunakan oleh Ibnu Hazam untuk pendapat mereka bahwa dia syarat sahnya salat, maka makna hadis tersebut adalah peniadaan kesempurnaan bukan peniadaan sahnya jawaban yang kedua bahwa sanad hadis tersebut diperbincangkan kemudian yang terakhir dari hadis kita ini dari tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa nabi menyebutkan adalah intidhar salati ba'das salah adalah menunggu masuk waktu salat setelah melakukan sebuah salat Mudah-mudahan bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa taufiq tawfiq wal hidayah Wa sallallahu ala nabihina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Wa akhiru da'wan Anu alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh